<laughs> kan han kan du huske at du stod der og spillede den sang? Altså mm. i langt siden jeg har spillet den sang live. Jamen det det kan jeg. Altså men det er jo sådan mange af mine minder fra fra Rosk altså fra Rosk eller det der med, altså især faktisk med at spille Orange. Nej mm. faktisk alle Alle altså. Det er sådan altid. De dage, hvor jeg skal spille det, der er sådan helt blæst. Så det er ligesom, om jeg kan huske alt, men det er, sådan, det er sådan en mærkelig sådan, tåge også ja. samtidig. Ja. Så, ja. Karen Marie Ørsted, måske bedre kendt som Mø, er en af de største artister, der nogensinde er kommet ud af Danmark. Hans karriere startede eksplosivt, da hun i 2013 skulle spille på den lille Pavilion scene, Roskilde Festival scene for Upcoming Bands, hvor der er plads til 2.000 mennesker og der stod 25.000 mennesker, der var kommet for at høre hendes koncert. Fuck, Fuck, Siden da har mø haft en international karriere og turneret verden rundt utallige gange. Og så har hun spillet på orange scene to gange. Det her første afsnit af serien, som også bare hedder Orange Scene, vil jeg tale med Karen om hendes oplevelser med på ganske få år at blive katapulteret fra Nørrebros undergrund og op på den allerstørste scene, vi har her hjemme, Orange Scene. Velkommen til Orange Scene. Jeg hedder Shine Fo, og jeg er selv vokset op med Roskilde-festivalen, hvor jeg er kommet, siden jeg var 14 år gammel. Roskilde er en begivenhed, der ligger i mit DNA og har formet mig som menneske, ligesom den har været med til at forme generationer, siden festivalen startede i 70'erne. Og så har jeg selv stået der på orange scene med mit band The Ravenets og haft en ret vild oplevelse. Og jeg er nysgerrig omkring, hvordan mine kollegaer har oplevet det at spille på orange. Jeg havde meget, meget svært ved at håndtere det simpelthen. Hvad er det betydet for dem? Jeg har altid ophøjet Roskilde Festival meget, for den har på en eller anden måde været det her spejl for mine drømme. Og, og det der med så lige pludselig at jeg skulle spille der, og det var bare vanvittigt. Hvordan har de forberedt sig på at indtage den her ikoniske scene, hvor der potentielt står 50.000 publikummer foran dig? Jeg plejer at sammenligne det med, at hvis man er landsbypræst så pludselig får til opgave at skulle prædike i Peterskirken. Ikke? Altså det er det allerhelligste sted, du kommer hen. Hvordan har de håndteret presset nervøsiteten og euforien? Det var som taget ud af alle mine drømme. Og hvilke minder står de tilbage med? Det var bare så smukt. Hvordan har deres rejse frem mod orange scenen formet dem som musikere og som mennesker? Ja, det kan være det sidste, jeg tænker på, når jeg dør, tror jeg. Velkommen til Orange Scene, Karen. Tak skal du have, Charin. Jeg glæder glædet mig sådan til at tale med dig. Øhm, I lige måde. Du har spillet i alt fire gange på Roskilde Festivalen. Ja. Første gang var i 2013 på mm -hmm. den lille pavillon scene, Yes. Så rykkede du ind på den anden største scene arena året ja. efter. Ja. Og så har du både øh, så har du spillet på Orange Scene både i 16 og i 19. Ja. Og det er Pild. jo... Den ikoniske, legendariske scene. Ja. Og jeg vil rigtig gerne tale med dig om de her to oplevelser, du har haft på Orange Scene. Mm. Men jeg vil også gerne tale med dig om dit forhold til Roskilde Festivalen i det hele taget. Ja. Du er sikkert også vokset op med Roskilde Festivalen ligesom mig. Ja, fuldstændig. Hvordan startede din rejse mod, at du en dag stod og spillede her på Danmarks, eller faktisk... Nordeuropas største mm. musikscene, orange scene. Er det noget, som du allerede ligesom havde drømt om, da du var ja. ung? Ja, altså fuldstændig. Altså, jeg var på Roskilde Festival som gæst første gang, jeg tror, det var 2005. 2005. Ja. Det var det Sonic Youth-spillet, kan jeg huske. Ja. Så de var mit, mit største sådan, i, mit, du ved, favoritband, eller hvad man siger. Sådan. Ja. Så jeg var virkelig bare sådan. Åh! Og jeg havde sådan, tvunget, eller ikke tvunget, hvad hedder det, men jeg havde virkelig pladet mine forældre om at få lov, for at jeg var kun 16, sådan, og de var bare sådan. No way, du er alt for ung. Men så fik jeg sådan en at fidle, få lov til det du ved. Mm. Og så, ja, så kom jeg så på Roskilde Festival, og der var der var, nogle, der var flere af mine venner derovre og sådan noget der. Og jeg vidste jo ikke rigtig hvad det var, jeg gik ind til. Altså på det her tidspunkt, der var jo bare sådan, okay, jeg kan godt lige at feste at drikke øl, og, sådan, og jeg godt lige musik, sådan, men jeg vidste ikke så meget, hvad en festival egentlig ville være. Mm. Og så det der med netop så bare at opleve sådan hele, altså, hvad det ligesom gik ud på Roskilde og de her teltlejre, og bare sådan, for mig det var bare sådan indbegrebet af frihed på en eller anden måde, og bare sådan det, som mit teenagehjerte bare sådan hungrede efter på alle planer. Jeg, kan virkelig, jeg var bare sådan i sådan en lykkeros over at være på Roskilde, bare være i stemningen. Mm. Og så hele det her med så netop at begynde ved, at høre, høre øh, bands på alle de her scener og sådan noget. Det var bare sådan så overvældende for mig. Og det, og det var virkelig sådan... Jeg kan virkelig huske, der begyndte mit drømmeri virkelig sådan at nej, intensivere. Jeg ja. netop var set sådan de her sådan... Og, og netop at bare være sådan, fuck, drømme om selv en dag. Ja. Altså det var virkelig motiverende. Uh, men var du begyndt at spille musik på det tidspunkt? Lige? Jeg spillede musik, men ja. altså det var... Du ved, jeg spillede i sådan nogle forskellige bands i Odense og sådan noget der, ja. det var ikke særlig populært. Sådan, så det, så, nej, du ved, men jeg, du ved, så det var ikke fordi, at det var sådan, yeah, I'm on the right path, men det var mere bare sådan, åh, jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg, vil, jeg håber, åh, du ved. Og altså, det er jo også det der med sådan, når man hører idoler, når man hører musik live, og man ser, og også bare lytter til musik, det, det, motiv, det, jeg ved ikke, det får man til at tro på mig selv, når mm. jeg lytter til andres musik. Sådan, mm. Det giver en en tro på, at man godt også kunne gøre det selv, eller sådan mm. Så det at være på sådan, et, altså på på Roskilde Festival og både sådan at få for sådan tilfredsstillet min sådan frihedsvillskabs øh, men også, også den her musik og inspiration, det, det var bare sådan en kulmination af alt, hvad jeg elskede basically. Mm. Jeg tror også, altså, jeg var også 14 år gammel første gang at jeg var på Roskilde Festival. hvor ja. du heldig. Ja, det fik jeg også lov til. Men så, så var vi så også en gruppe, følge, som... Altså, har, har du også boet i de der camps der. Ja, ja så boede vi i sådan en ja. lille camp. Vi var som sagt, vi var ikke, vi var ikke sådan så mange, fordi vi, ved, vi kom på Fyn og sådan noget, og vi var lidt unge i det og sådan noget. Der, ja. så, så. Jeg kommer også fra Jylland. Ja. Så det... <laughs> men, jeg kan, men, men jeg kan huske også det der med, at man faktisk tilbringer utrolig meget tid nede i, i lejren på en eller anden måde. Så var jeg sådan, Absolut, Gud, ja. hvordan kunne det være, at jeg ikke fik set alle de her koncerter? Nå, men, det øhm, kan jeg virkelig godt relatere til. Jeg har mange koncerter, jeg har misset, fordi man bare sad og drak ølboggen. Ja, sådan, eller. netop. Har du nogen, altså, nogen særlige, er der nogle minder, der står stærkt for dig altså, i de der første oplevelser med at komme på Roskilde Festivalen som, mm -hmm. som, som festivalgænger? ja. Ja, altså at se Sonic Youth på arena, det var virkelig, det var virkelig stort for mig Og jeg tror ikke jeg havde troet at det nogensinde, at vi kom til at se dem, mm. så det var bare sådan helt vildt. Det amerikanske noise rock orkester Sonic Youth har gæstet Roskilde flere gange. Første gang var den 1987 på festivalens grønne scene, som i dag hedder Arena. De spillede her også i 1993 og 1998. I 2005 spillede gruppen hele to koncerter på årets festival. Den første var en meget eksperimenterende og ekstremt støjende koncert, hvor bandets medlemmer improviserede sammen med en række gæster og skabte en lyd meget langt fra enhver konventionel musik. Det var især den japanske lydkunstner Mertz Bauer og den svenske saxofonist Mats Gustafsson, der stjal billigt. Dagen efter stod Sonic Youth så på arena og gav en mere regulær koncert, hvor deres store bagkatalog blev foldet ud. Kan du huske, hvad det vækkede i dig? Jamen, jeg tror... Altså, jeg var faktisk bare... Jeg var faktisk ret over, jeg, jeg tror faktisk, jeg husker som om jeg havde faktisk været ved at sådan, give slip, fordi jeg var så overvældet over at se mine idoler op øh, close og se dem i virkeligheden. Jeg har sådan idoliseret dem i, så hardcore i så lang tid, mm. så det faktisk at se dem, det var bare sådan, det var næsten for meget, hvis du er min det var først bagefter, det sådan tror jeg, sådan var sådan, det var Kim Kardashian. oh my god, sådan, der sådan. <laughs> mm. øhm, øh, det er et meget tydeligt min. Og så også, så kan jeg huske. Gorilla Angreb og Albertslund Tærkop så jeg på Pavilion Junior det samme år. Og det var også sådan virkelig, virkelig stort for ja. mig. Fordi jeg var jo lidt en del af sådan, agtigt, det der miljø der med aktivisme og punkmusikken. Ja. Så man kendte jo godt nogen, der kendte dem fra Gorilla og Albertslund Tærkop. Du ved, man var sådan lidt... Du ved, det var lidt sådan, det var tæt på på en måde. Ja, ja. I havde alligevel lidt styr på undergrunden og hvad der skete ja. og hvad der rørte sig. Præcis. Mm. Øh, hvad hedder det? Så det var jo sådan... Så det var, det var også bare mega fedt. Mm. Og så, jeg kan, jeg kan også huske faktisk, at jeg så, øh, ja, Ravenets på orange Scene. No. der. Det var så et par år efter, jeg tror. Var det 2007, eller var det 2006? Um, ej, det er et godt spørgsmål, Karen, og øh, jeg kan <laughs> faktisk ikke huske <laughs> Men ved du hvad, jeg tror faktisk, det var i, øhm, jeg spillede der fire gange. Ja. Hvorfor øhm, havde jeg sådan en lysråd på. Prikker? Ja, ja den det var, det var, den var, den var ret grafisk. Det var meget sådan, grafisk, og det var sådan. Når det den der? Jamen, ja. det var 2011, ja. Var det rigtigt. Jeg på orange og vi har selvfølgelig Nej. kun spillet på orange scenen en gang. Og det var, Aj, var det mærkeligt. er det Har det som, meget, men det var sådan, jamen, det var lige sådan. Det var helt tilbage. Ja, jamen, det var det så ikke. Nå, okay. Ah, okay, fint. Ja. ja. Okay. <laughs> øhm, kan du huske der som, som helt ung? Øhm, at se koncerter på rangscenen så ud. Nu nævnte du lige også, men har, ja. du, har du sådan nogle store oplevelser med... Øh... Ja, jeg kan også huske, at jeg så øh, Bjørk. Ja. Og det var det år, hvor det regnede mega, mega meget. Så det var sådan, det var sådan kæmpe... Du ved, det var bare sådan, det stod ned i stænger, og det var bare sådan, man var helt... Opbrugt, fordi der havde bare været så hårdt at bo i det der telt der en helt uge, sådan der været fuld hele tiden, og det var bare regn hele tiden. Yeah. Og der kan jeg bare huske, at så stod vi øh, ret langt tilbage faktisk. Vi var ikke særlig tæt på, på scenen, men der var bare sådan pakket af regnfrakker, og du ved, hun sang bare jo selvfølgelig fuldstændig legendarisk fantastisk, som hun jo gør. Og det var, det var virkelig et stort øjeblik, synes jeg. Mm. Men så havde jeg faktisk også, også både med D&D og med Green Day, har jeg virkelig også haft sådan nogle gode sådan ølruks oplevelser, hvor man bare har været helt euforisk altså, mm. med, sin, med sine venner. Sådan, mm. øhm, ja. <laughs> så i, um, i 2013, Karen, ja. så er det så, at uh, du bliver booket til at spille din første koncert på Roskilde Festivalet. Mm. Um, det bliver på Pavilion Junior. Ja. Um, der var plads til 2.000 mennesker, men efter sine dukkede der tæt på 25.000 mennesker op. Ja. Altså, hvordan ja. var den her første oplevelse med at spille på Roskilde Festivalen? Ja, men altså, det var simpelthen så fantastisk. Det var som taget ud af alle mine drømme. Sådan, mm. Det er den bedste måde, jeg kan beskrive det på, for det var virkelig bare... Du ved, det var jo lige pludselig gået lidt hurtigt sådan... Øh, mm. Jeg tror ikke, jeg havde ikke udgivet min plade endnu, og sådan noget, jeg havde udgivet nogle sange, og så var der lige pludselig sådan gang i gang i den, og... Man kunne, jeg kunne godt mærke, at det virkede, som om jeg var populær, men jeg tror ikke, jeg havde regnet med, at der vi sådan på den måde ligesom, troppede så mange mennesker op. Og også bare det her med, i forvejen så tror jeg, at jeg har altid ophøjet Roskilde Festival meget, for det har været, mm. ligesom den her, på en eller anden måde været det her spejl for mine drømme. Og, og det der med så lige pludselig at være booket der, og skulle spille der, og få en god tid, og der kommer så mange mennesker, det var bare altså, så, så vanvittigt. Mm. Øh, ja. Kan du huske, hvordan du forberedte dig til at spille på Roskilde Festivalen var det ligesom altså jeg tror faktisk jeg tror faktisk jeg prøvede på ikke at tænke for meget over det for jeg var ja. bange for at jeg bare ville sådan blive for nervøs eller ligesom ikke kunne være mig selv over det ved du hvad mener mm. så jeg kan huske jeg havde også lidt i ugen op til og det kan jeg huske jeg havde snakket med mit jeg ja, tror jeg nok jeg synes jeg kan huske at jeg havde snakket med Tim om sådan om det er nok også meget godt at have lidt travlt, sådan jeg ikke ligesom Så man ikke ligesom bare sådan ah du ved godt sådan i over og... Mm. Og skulle spille det her show som jo oplysning meget vigtigt du ved sådan for en stod det er bare sådan noget vigtigt. Mm. Øhm, så jeg husker det egentlig som om, at, at, at den dag, når det så er det skal ske, så er det lige pludselig der, hvor det sådan ægte slår mig sådan, du skal op og spille på Pavilion Junior lige om lidt. Med dit eget show. Øh, og øh, jamen, jeg, jeg, jeg tror, jeg går rundt og har det sådan underligt hele dagen. Jeg tror, jeg siger mm. ikke så meget og er sådan lidt mærkeligt. Jeg tror jeg bare sådan fjern og nervøs mm. og bange. Og, mm. Også excited selvfølgelig, men bare har en masse følelser. <laughs> Kan du ligesom huske noget fra at stå der på scenen øh, på Pavilion Junior i 2013? Altså ja, jeg kan huske, at der er så endelig... Du ved, på en, på en eller anden måde, så synes jeg... Fordi jeg er stadigvæk sådan egentlig, sådan, at jeg spiller et show. Jeg er altid ret, faktisk meget nervøs egentlig. Men så er det der med, at det, det, det ophører ligesom, når man så kommer på scenen. Mm. Så er det sådan, okay, nu er det bare fritfaldet, du ved. Så mm. nu er jeg, vi her sådan. Mm. Og der kan jeg huske, at jeg på et tidspunkt så... Øh, der, du ved jeg skal nok lige spille mig varm efter et par sang men så kan jeg huske sådan den der følelse af sådan, nu skal vi bare ligesom nu skal jeg bare have det sjovt nu skal jeg bare give den gas jeg skal bare være vild du ved og mm. bare sådan vær, slip det hele sådan, mm. du ved sådan, hvor det lige pludselig, den der al den der opspændte, ubehagelige energi bliver ligesom vendt til bare sådan en ud, udladning eller sådan en øh. øhm, så det var jo, og det var jo helt vildt positivt kan man sige ja. <laughs> Det lyder til at du er god til det der med, altså som performer og gå så op og gå op og give slip, altså det der med at du taler nogle gange om det der med at give den gas eller yeah. give slip. <laughs> yeah. Det er en meget særlig, særlig evne du har. Altså, Karna, har du sådan, har du nogle gange oplevelsen af at øhm, at følelsen af en festival ændrer sig efter man er begyndt at optræde på festivaler. Kommer du på festivaler som gæst egentlig? Ja, yeah. altså. Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at det ikke ændrer sig. For det gør det jo selvfølgelig. For mm. lige pludselig så minder en festival jo... Det, det gør den jo bare. Den minder jo lige pludselig også en lidt om, om arbejde, om en eller anden form for arbejdstilstand. Mm. Fordi man... Øh, of, altså, du, ved, så, du ved, der går mange år med sig om sommeren, så rejser man jo rundt på forskellige festivaler. Mm. Og det er jo fantastisk og et kæmpe privilegier. Men det er jo rent nok, at når man så kommer på festival, så er det klart, at det minder en lidt om det. Men jeg vil sige, det er kun overflask, at det er lige sådan, når jeg ja, er det, minder, du ved, backstage, og når mm. jeg er sådan, du ved, crew og loading og du ved, alt sådan noget der. Jeg synes, så får man, du ved, så får man lige en fad, eller så skal man op og høre CV Jørgensen, og så, så er det sådan, ved du hvad, vi er på festival. Det, du ved, det er ikke arbejde. Er så, så jeg synes, det er kun lige starten, at det minder, at at det er forpuret lidt. Ja. Og så måske <laughs> eller også... forpuret, det var ikke rigtigt, men at det minder en om arbejde. Ja, plus ja. at jeg, jeg har også nogle gange selv haft følelsen, jeg ved ikke, om du genkender det, at, at når man så kommer, jeg er kommet på en festival, og jeg er sådan, gud, jeg skal ikke spille, så kan jeg ja. sådan helt sådan, ked af, at jeg ja. ikke kommer med noget. Ja, eller, ja. Øhm... ja helt klart. Ja. Ja, ja, altså, nu ved jeg ikke, om det er det samme, du mener, men jeg kan også godt få lidt den der, når man så er der som tilskud, så er sådan lidt, ej, gider jeg skulle spille? Ja, <laughs> det <laughs> er men det er, rigtigt, men det er en god ting, fordi jeg tænker det, det også, at jeg... altså, så er det også bare sådan, Okay, det, igen, det bekræfter bare igen, at man jo elsker sit job. Ja. det jo dejligt. Ja. På Roskilde Festival 2016 har 80.000 mennesker købt billet. Festivalen blev udsolgt en måneds tid inden åbningen, og de mange tusind gæster kan det i år nyde en festival med ikke alt for meget regn og et par dage med noget, der minder om sommer. Hovednavnene er PJ Harvey, Neil Young, Red Hot Chili Peppers, Dizzy Miss Lizzy og nu Order. Og så ikke mindst mø. På det her tidspunkt har mø netop udgivet singlen lige sammen med Major Laser. Og hvis man gik en tur i campingområdet, så ville du det år ikke undgå det nummer på utallige ghettoblaster og soundboks. Jeg godt tænke mig, at vi lige vender tilbage til øhm, den dag i 2016. Ja. Som jo så er den første gang, at du skal spille på orange scene. Mm. Altså det er jo alligevel en ret vild scene. Og skulle prøve kræfter med. Så vildt. Ja. Øhm, altså sindssygt. Du havde selvfølgelig allerede spillet på, på Roskilde, men der er et eller andet ret vildt med at, altså at skrue op på, på den der ikoniske scene ja. der. Ja. I mellemtiden var du blevet et kæmpestort navn i udlandet. Øhm, du har optrådt i hele verden, og du har skrevet sange med majorlæser. Mm. Og desuden også har haft den mest streamede sang nogensinde på Spotify. Ja. Øhm, ja. Altså, en af de bedst sælgende singler nogensinde med lige nogen. Altså, det er jo helt vanvittigt, Karen. Ja, det var altså, sindssygt. det var sindssygt. Det, sindssyg. ja. det var så sindssygt. Og noget, jeg fattede det slet ikke, mens det skete. Der kørte det bare. Men, men hvordan, altså så, så er jeg lidt nysgerrig omkring, var det, det sig så, så alligevel eller lidt særligt i det perspektiv, at skulle spille på orange-scenen? Ja. Altså fuldstændig. Ja. Øhm, jeg kan huske, fordi det var det der med, at jeg spillede jo arena i 14, og der var virkelig sådan det der med, apropos sådan, åh, jeg har set Sonic Youth her, og du ved, og sådan, mm. åh, nu skal jeg nå fylde fylde deres, altså du ved, nu skal jeg ligesom spille der også, og du ved. Øh, og det synes jeg kan huske, på det tidspunkt var overvældende, men jeg kan huske, da jeg så i 16 skulle spille orange, øh, og, og som du siger, eller sådan, jeg, jeg havde jo haft rigtig travlt og havde fået rigtig meget erfaring på det her tidspunkt, og hvad sket der mulige vilde ting, og sådan, men, men jeg kan huske, at øh, altså på dagen og også hele ugen op til, altså der var helt klart lammet sådan altså en kæmpe stage fright for mm. det. Altså jeg var vildt bange for ikke at kunne leve op til, til det, til, til Orange. Altså, mm. Fordi du har ret, det er jo sådan, så ikonisk en scene. Altså, det er mm. logo, og det er altid, den folk snakker om. Altid. Mm. Mm. Og du ved og selvfølgelig også hele ens team rundt omkring dig der var sådan, nu skal du spille Orange, Du ved, altså bare sådan, du ved, det er bare sådan, ordet, oh, det er bare sådan, det runger sådan ærefrygt. Og, mm. og det er jo klart, så står man der, og, og, og du ved, helt ærligt, her i 16, jeg var jo, altså jeg var mega sådan, jeg var stresset og tynsligt og sådan noget, så mm. jeg var bare sådan, hvad nu, jeg ikke kan levere en, altså fuck, du ved. <laughs> så jeg var pissebange, og, og det var også sådan, du ved, produktionsøger, og, og der, der var alt muligt, der gik galt, og, du ved, sådan, det var bare sådan, vi var alle sammen, alle på holdet, var trætte, og vi havde bare rejst rundt, og der var ikke styr på noget. Og det... <laughs> men du var... Så vi var simpelthen... <laughs> ja. og, og på det tidspunkt, der, der var du sikkert også, du var vant til at spille store festivaler, altså jo. på de der store, store scener. Jo, altså. det var jeg. Men... Men jeg. men du ved, Danmark Orange Roskilde Festival, ja. altså... Det var ligesom om, det skulle, der, vi skulle ligesom bringe det helt tunge skyts Det skulle ligesom være større, du ved. Ja. Og, hvor jeg tror, nogle gange, når man rejser rundt, vi winger yeah. den lige. Yeah. Sådan. Det er fint, du ved. Vi yeah. tager den hjem på energien, whatever. Sådan, du ved. Eller, du, du ved. <laughs> jeg forstår det godt. <laughs> Og så tror jeg bare, her der var det sådan et... Yeah. Du ved, lige var nerverne bare sådan... Hva, hvad er der så noget specielt, du gjorde? Altså, tænk, hva, så gik der nogle forberedelser ind i for eksempel, lad os sige, det visuelle, eller yeah. hvordan det skulle se ud? Skulle der være nogle særlige... Øh, Når særligt konfetti eller, eller hvad det. Ja. Tænkte du ligesom over Jamen, hvordan du skulle, hvordan du skulle hvordan præsentere skulle dig det. selv? Ja. ja. Så så lagde vi ligesom, øh, så lagde jeg og mit team med ligesom nogle kræfter. Jeg prøver sådan hvordan kan vi ligesom få det her, ja du ved sådan løfte op, du ved så mm. vi kan udfylde øh, den her scene. Mm. Og vi fik sådan en mega dygtig øh, lysmand, lysdesigner fra fra Sverige. Ind, øh, mm. Men det var bare helt vildt, jeg huske, det der med at få det hele til at spille. Og mm. altså, og, og jeg jeg følte helt klart lidt, jeg følte selv, at jeg sådan lidt, man famlede lidt rundt i blinden, men man gjorde sit bedste for at ligesom få for, for forberedt det så godt, som man nu kunne. Jeg mm. øhm, var bare nervøs. Jeg var så nervøs altså, for det. Er der, noget, du, er der så noget, du gør, inden, altså, inden, inden du skal op på sådan en på stor scene der? Jeg tror her... Øh Altså fordi normalt, så er det sådan noget af det, vi gør, så er det sådan lige, at uh, mig og mit band, så spiller vi kort og sådan noget der. Inden, ja. Du ved sådan, vi lige connecter, men også bare lige tænker på noget andet. Spiller kort. <laughs> ja, vi sidder lige og spiller øh, røvhul, gode gamle, <laughs> og bare lige sådan, måske drikker en halv drink eller ja. en øl eller et eller andet. Åh oh, nej, ikke noget med bobler i, for det er ikke så godt for sang, men du godt. ved, men et eller andet sådan, man lige, uh, du ved, mm. man det er sjovt, jeg kan faktisk ikke rigtig huske op til her første gang jeg Jeg har det som om, at jeg bare gik rundt som sådan et spøgelse, mm. som sådan et skræmt spøgelse hele dagen. Var sådan hylde, sådan. Mm. Men det er sjovt, fordi du snakkede om i starten det der med, at der er sådan lidt tåget. Jeg har det ja. faktisk på samme måde. Ja. Altså når jeg sådan bliver bedt om, prøv at lukke øjnene og forestille dig, så jeg bare sådan altså. Jeg ved ikke, om man nærmest rigtig kan Jeg kan ikke huske det, huske det. Nej. Nej, øhm, det, øhm, det svæver sådan lidt svæver rundt. Og jeg lidt kan rundt, godt ja. se nogle ting, og jeg kan fornemme nogle stemninger, sådan, men jeg kan slet ikke. Jeg kan slet ikke. For eksempel, for eksempel kan jeg ikke huske hvordan det var lige op til vi skulle op. Jeg kan mm. bare huske at igen den der meget sådan uvirkelighedsfølelse, sådan lidt drømmende sådan. Nu går vi faktisk mod teltet, og det der med at se det bagfra, det mm. føltes så surreal, altså mm. bare sådan. Okay, der er scenen bagfra. Du ved, jeg kom til at tænke på netop nogle af de der koncerter jeg har set, der var det bare sådan. Jeg er en af dem nu, som jeg mm. så der er på vej op til at spille et show. Det er også det, de andre, jeg har set har gjort. Mm. Og det var sådan for sindssygt. <laughs> er der nogle øjeblikke, som du kan huske fra den koncert, hvor du står på scenen? Har du sådan nogle øjeblik, hvor du står og tænker, fuck, jeg står op på, ja, nu står jeg også på orange Ja, ja. Jeg, har, jeg har sådan et par momenter derfra, faktisk. Mm. Fordi jeg, jeg tror alligevel, der, og det er jeg egentlig glad for, jeg tror, der var en del ind i mig, eller noget ind i mig, der var sådan lidt, Karen, du skal lige huske at, ikke nødvendigvis nyde det, hvis du ikke kan, men mm. du skal huske at su zoome ud. Mm. Øhm, men fordi jeg var bange for, at jeg slet ikke ville kunne nyde det, men at jeg bare ville være sådan, nu skal vi gøre det godt-agtigt. Men da jeg kom på scenen, så ej, der var jeg nervøs. Men, men, men lige igen, det blev sjovt lige mm. sådan, og så kunne man nyde det. Og så var det der, hvor jeg zoomede ud, hvor det bare sådan, du spiller orange, folk er glade, mm. der er et hav af mennesker. Det er din drøm, du ved. Mm -hmm. Jeg har nogle af de der momenter for yeah. Ja. sjovet. Altså, jeg kan også bare huske på Orange, der, der blev jeg bare sådan opfyldt af den der eufori, der også bare gjorde, at du ved, jeg tænkte faktisk ikke så meget over, om jeg egentlig sang godt, eller om vi spillede mm. godt. Jeg tror, jeg havde det bare sådan... Jeg skal bare ud og, og crowdsurf og mm -hmm. være rundt, og være, bare sådan have det vildt. Eller sådan, mm -hmm. du ved sådan, men... men øhm, ja... Altså... Nu spørger jeg bare, fordi jeg er simpelthen så nysgerrig omkring det her med din, din, sådan, den måde, du performer på, kan Altså den her energi, du har, øhm, den her kontakt, du har med dit publikum. Øh, for eksempel, når du sådan vælger at kaste dig ud. Ikke? Mm. Det er jeg for eksempel en gjort. <laughs> det virker helt vildt. Altså, men er der, <laughs> er der sådan et øjeblik, hvor du siger til dig selv... Nu, gør, nu springer jeg fandme ud, eller, altså, er, du, er det sådan, er det, er det ligesom en kraft, der, der ligesom tager sig selv, det er ikke noget, du tænker over i øjeblikket, altså, er det sådan meget, hvad kan man sige, spontant også, det der sker for dig, når du er i ja. det element? altså, nogle gange er det spontant, men det er tit sådan, at jeg har det sådan, at så ved jeg sådan, okay, den der sang, der, der gør det. Ja. Og nogle gange, så for eksempel på, på Roskilde, eller på sådan store festivaler, der sker ja. det nogle gange lidt ofte hvor man ikke lige havde regnet noget, at det ville ske, ja. hvis du ved, hvad jeg mener. Men, men øh, det, det, der er sådan, som jeg synes, der er så fedt ved at det er det der med, det er ligesom om, at det er sådan en... Øh, ja, det er jo en, en... man giver, Jeg synes, det er virkelig sådan det der med, at man giver slip, og man får ligesom sådan en udlænding, sådan en... en oh, du ved, ja. Fordi jeg, jeg går rundt altid med, når man ser på scenen du ved, mm. op til, og så er man på scenen, og så man har alt den her sådan, du ved... Øh, ophobet energi og sådan nervøsitet, ja. øh, excitement, bare sådan ja, ja. for mange følelser næsten på én gang. Mm. Og så det der med at det er ligesom at få en pause fra det, det er sådan en udladning. Ja. Æh, Eller en overgivelse. En okay. overgivelse, ja, ja. ja, præcis. det er faktisk mm. Det er det rigtige ord for det. Æh, og derfor så kan det føles som... Øh, Jamen, det, det jeg synes faktisk bare, det er noget af det bedste. Ja. Klar, man kan ikke gøre det hele tiden. Og sådan noget. Kan du Men, huske man... første gang, du kørte have surfet? Ja, det kan jeg godt. Det okay. kan jeg faktisk meget tydeligt huske. Fordi at jeg, jeg havde tænkt længe op til, at jeg, sådan, jeg skal gøre det. Det skal være noget, jeg gør, fordi det, det skal jeg bare. Men øhm, jeg var bange for det. Jeg var vildt bange for at Det, Jamen, det jeg ikke at dø. Eller, eller, jeg ved ikke, jeg tænker, <laughs> der vi skal... Altså, <laughs> vande de skilles, så altså, ja. man bare lander. Man bare lander, ja. og at det er noget værd at råde, altså, det hele. Ja. Men det var til sådan en øh, sommerfest brug. Øh, ja, så gjorde jeg det. For der var, der var ligesom, det var første gang, jeg så en crowd, hvor de stod så tæt, og der var nok. Så tænkte jeg så, og du spillede hmm. en koncert? Der? Ja, ja okay. jeg spillede en sommerfest en eller anden, tror Og så sprang du? Jeg. Så gjorde det. det. <laughs> ja. Og det var en fed følelse? Det var mega fedt, ja. Det var hmm. pis fedt. <laughs> kan du huske, hvordan du har det, efter du går af orange scene der i 2016 egentlig? Ej, nu ved jeg godt, at vi ja. lider lidt i tågerne igen her. Nej, men det er rigtigt, men jeg kan huske, altså, jeg, kan, jeg igen, jeg kan ikke huske det 100%, men det, jeg bare kan huske, det er, at jeg er sådan overdrevet glad og lettet. Og bare sådan næsten også nærmest i mistro, fordi at som sagt, det havde været nogle ret vilde uger op til. Mm. sådan Både med bare sådan generelt du ved, fløjen rundt og stress og sådan noget, mm. planlægning og du ved, alle mulige følelser. Mm. Og så, så jeg tror, det der med sådan... For jeg kunne virkelig godt, som sagt, opleve det her. Det var, en, det var fedt, du ved. Ja. Der havde vi et godt moment alle sammen du ved. Ja. Og det der med... Uh, ja, der var ikke et eller andet, der var gået galt. Jeg kan huske, vi havde også haft problemer med vores lydsystem og sådan nogle ting der. Ja. Og det var bare sådan... Det, var, det, det klappede. Så kom af, det var bare sådan en gigantisk glædelse ja. Og pisseglad. Og også mega træt. Mm. tror jeg er sådan udmattelse af en eller anden art. Ja. Men altså ikke sådan nu skal jeg må sove, men bare sådan du ved oh. ja. lettet, lettet, udmattet. Ja, så man kan sige at, øhm, at det var. Jeg har nogle gange tænkt på det som at øhm, da vi spillede orange scenen, jeg synes ikke at vi øh, klarede sig særlig godt. Er det vi rigtigt? havde også nogle. Nej, altså, jeg synes ikke bare så meget. <laughs> jeg var bare så glad. Men, altså, ja. men, men, det, men men det der med at prøve kræfter med orange scenen, det er en mm. ret særlig ting. Øhm, ja. Og vi, jeg tror, vi havde det sådan lidt bagefter, fuck man 1-0 til orange scene altså overfor, den der, ja. man nærmest kæmper lidt med scenen, og det kan også godt være, det er et forkert billede. Ja, men, jeg øh... forstår godt, hvad du mener, men det er sjovt, fordi nu, nu så er jeg hele koncerten, jeg kan huske, at tænke sådan, fuck, der er bare ikke nogen som dem, der bare sådan kan stå der helt confident og bare udfylde hele det her space sådan, du ved, hvile i, du ved, i deres totale sejhed, sådan Nå. at bare tage den hjem. Men jeg forstår godt, hvis, ja. altså jeg kender jo godt følelsen selv, når man har det sådan. Ja, ja, ja. <laughs> men, øh, men ja, og det er måske et lidt mærkeligt billede, sådan 1-0. 1-0 til orange scene. <laughs> men du kom ned af scenen og havde 1-0 til mø. Det tænkte over jeg, ja, Det tror jeg, jeg tænkte, men øh, eller, det, ja, eller jeg følte i hvert fald, det var, det var fedt. <laughs> så er det så, at, øhm, at du spiller på orange scene igen i 2019. Mm. Øhm, Hvordan, hvordan var det at komme tilbage der til tre år senere? Eller har du nogle tanker omkring det? Eller kan uh -huh. du huske, kan du huske ligesom første gang anden gang? Ja, Jamen, det kan jeg godt. Altså. Det var jo sådan, at i 19, der, der, i starten af 19, der fik jeg sådan en øh, panikanfald og sådan noget mm. det var sådan en udbrandhedsreaktion. Øh, ja. øh, der gjorde, at jeg ligesom må trække stikket. Øh, og jeg kan huske, at noget af det, jeg, ja, da alt det ligesom skete, noget af det, jeg tænkte rigtig meget på, var sådan, jeg skal spille orange. <laughs> det var sådan, bare sådan, fuck, jeg må bare spille det. Også selvom jeg ikke føler mig særlig powerful lige nu, og så om jeg godt ved, at, at der er noget, jeg bliver nødt til at tage hånd om, sådan på mm. sådan et mere sådan, personligt plan. Du ville ligesom lige have den sidste kraftanstrengelse. Ja, dærende. sådan havde jeg det bare. Mm. Sådan, øh, også fordi, at ja, det er ikke fordi fordi... Det er jo ikke, følte, at der var noget, der skulle være dårligt ved at gøre det. Jeg tror mere bare, det var det der med lige pludselig, sådan det der med, du ved, at, at skulle op på scenen og være på en eller anden måde du ved, en superstjerne samtidig med, at man føler sig lidt knækket, så det mm. føles lidt voldsomt, men det føles også som en god udfordring. Og en måde at finde en måde at være følsom eller knækket på, på en scene, mm. og stadigvæk kommunikere et positivt, ligesom... Message eller sådan. Mm. Så på den måde så var det jo, så var det vildt grænseoverskridende, mm. men også bare sådan en selvfølge at nu gør vi det her mm. du ved. Så det var sådan en lidt mere det var, sådan en, det var emotional på en anden måde at ja. skulle spille den dag i, i 19 <laughs> Ja, ja, ja øhm, Du sluttede af med den her kæmpe fællesang, øh, jubelstemning og konfetti ja. til, øhm, til final song mm. øhm, Vi tænker lige at vi lige kan lytte lidt på den Ja Lad os gøre! En sang mere! Two when you wait, when you stay? At least until the song goes down. When you gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, my limbs, that's what I hear when you burn my side. Yeah, that's what I hear when you burn Altså, nu kalder jeg det en jubelkoncert, men jeg ved også, for jeg har også lige hørt, øh, jeg hørt det portræt, det portræt, super ja. meget fine, meget øh, hudløse portræt, der er på en, en podcast på, på ja. Danmarks Radio. Ja. Øhm, hvor du snakker blandt andet også netop om det her med at være altså helt udbrændt faktisk op ja. til den her koncert. Ja. Og, øhm, og du snakker blandt andet også om det her med, at din stemme faktisk mm -hmm. var, var sådan... Helt Helt fucked. <laughs> Øhm, skyld, men men, men hedder, jeg jeg var til den her koncert her var du Ej, ja. okay. Jeg var der og jeg kan bare huske der, da du kom, da det startede mm. og, og så kom du der med den der lange kappe mm, yeah. og det var simpelthen så flot Ej, og øh, jeg, så, jeg synes jeg, havde, jeg var sådan altså jeg stod med sådan en jeg var sådan helt stolt. Ja. Øhm, som er sådan den der følelse, man kan have nogle gange, når sådan det danske landshold klarer det godt, <laughs> eller når... Ej, <laughs> og sådan, det var den følelse, Ej, okay. jeg havde med dig, Karen, da du stod. Altså, jeg var bare sådan, hold kæft, var du en superstjerne, var Nej. du generøs, og var det smukt, og var du rørende, og det var mm. meget sådan... Øhm, så den der øh, kraft, du har på den scene, det er meget særligt. Ej, tak. Det øh, blev selvom, meget dig, du siger det. tak. Og selvom du siger, at du selv måske føler, at du kom med... Øh, altså, ikke at være... Øh, dit, øh, altså at du kom i en form for på en anden måde ja, ja. altså ja men at den følsom ja og ja. Som jeg, du nævner også i det program at en følsomhed hvis man kan vise sin følsomhed det er jo også en styrke ja ja men præcis og det var, det var også det jeg kom, kom frem til jo i de der tanker og overvejelser omkring mm. det sådan det der med sådan om skal man bare pull through og så bare være sådan du ved ligesom du ved en denial over for det der man har igen mm. eller skal man prøve på en eller anden måde at få det med eller sådan mm. og det var det der ja som jeg skrev på kappen jo netop sådan også som jeg tænkte sådan, jeg ved ikke, det er måske et mærkeligt ud, sådan, uh, statement, men det, det gav mening for mig, sådan, uh, uh, med det der try to embrace your vulnerabilities, they can be your greatest strength. Mm. Uh, yeah. Ja. Ja. Så trak du stikket. Mm. Og så har du faktisk holdt pause indtil for nylig. Ja, så, så, så, så, så, så trak jeg stikket. Hav, uh, havde du en følelse af, da du gik fra den scene, at du at nu, nu, nu trækker du stikket lidt? Jeg tror, jeg havde det sådan her, øh, at øh, det kan jeg faktisk, på det der med moments på scenen og sådan noget der, der kan jeg huske, at jeg, vi, vi, vi spillede sådan en sang, der hedder Mercy, øh, hvor jeg spiller klaver, som min trommeslager Rasmus Litauer, han havde ligesom mm. fået mig overtalt til, at jeg skulle spille klaver, og så sidde mm. og lave sådan en... Og jeg var ellers sådan, nej, jeg spiller jo aldrig instrumenter på scenen, så det, det skal jeg ikke men sådan et morartel til det og det, det det var så det var jeg rigtig glad for at han gjorde mm. men der kan jeg huske at, at at jeg sidder der og spiller på klaveret øh, hvor jeg virkelig har sådan et out of body moment hvor det bare sådan, man ser hele sådan du ved også fordi det regnede jo lidt og sådan mm. noget, man folk de stod bare der i deres glade regnfrakker og hoppede med og sådan og jeg, kan bare, du ved, jeg kan bare huske øh, at kigge ud og bare og, og du ved kigge på mit band og du ved nu kunne jeg, jeg kunne jo ikke se mit crew fra scenen, men det der med bare ligesom at mærke sådan, øh, mm. den der følelse af, at vi har gjort det. Fordi vi var lige ved at være færdige med, med koncerten, og bare sådan, we did it. Altså. Mm. Og bare den der følelse af, sådan, jeg ved godt, at jeg skal tage en pause nu. Sådan, nu går der lidt tid. Men jeg havde bare sådan, den der sådan meget hjertevarm følelse om, bare sådan, men jeg skal tilbage igen. Det skal nok gå. Det, yeah. ved. det var bare lige sådan et rigtigt, du ved, sådan, ja, ja, sådan lidt... Lidt storladendt måske, men du ved, det var et godt moment for mig. <laughs> <laughs> Nå, var dejligt, at du kunne ja. huske det. Ja. Så, og så var det jo faktisk 2-0 til Møg, der efter 2-0 over overrængsescene. <laughs> Ej, det er en sjov måde at se det. På, men, ja, ja. <laughs> men, men Karen, du har, også, du har jo spillet på rigtig mange store udenlandske festivaler. Mm. Øhm, Glastonbury... Mm. Øhm, og Coachella i USA, hvor du spiller ja. på. Du spiller faktisk i 2018 oh den legendarisk, Amen, på her... den store scene. der main stage. Så heldig booking. Ja. Altså. Jeg var bare sådan, oh my god. Nej, ja. det, er, det er, må jeg sige, det er også ret legendarisk. Øhm, <laughs> men oplever du, at Roskilde er anderledes end alle de her andre festivaler? Øh. Ja, altså det, jeg synes, jeg synes helt klart. Øh, jeg synes faktisk. Altså, de fleste festivaler, især dem, der, der ligesom virkelig har et navn og sådan mm. en et, et, et reputation, du ved, sådan de, mm. de har alle sammen, også været deres kendetegn, synes jeg. Mm. Og jeg synes Roskilde, Det er jo svært, det er jo den første festival, jeg nogensinde har været på. Så for mig så er det jo indbegrebet af en, af en dansk stor festival mm. du ved. Og det. Det. Det er fordi, det er, at fandme ikke, at jeg skal jeg. Jeg, jeg, jeg er sådan, som jeg har det med Roskilde, det der med, at, at man nærmest, kan, det, man kan nærmest dufte, hvordan roskelfestivanden dufter. Ja, eller sådan nej, lukken rigtig, eller hvad med ja. stanken. Eller, nej, øh, men men sådan, følelsen, teksturen, følelsen af roskelfestivalen, og det er jo fordi, vi vokset op med den. Ja, det. Så det er sådan, det. Altså, når man spiller Reading Leeds og Glastonbury og hvad de alle sammen ja. her. Hun, det, det er netop det der med, at det ikke er i ens DNA nej, altså, på samme måde. Så det, det tror jeg er så rigtigt. Og de har sikkert en lugt, som folk, der kommer derfra. Det er Præcis. sådan for dem, sådan det der, åh, oh, det er Reading Leeds, ja, ja. Men, men, men der har du ret. Roskilde, det er... Det, det er vores festival. Ja, fuldstændig. Ja, det er det. Øhm. Gud, for jeg savner festivaler. <laughs> men det bare sådan, nu har man været for uden Roskilde i to år, sådan, så er det sådan, ja, oh my god. Ja, det er rigtigt. Vi er alle sammen meget sultne. Ja, <laughs> øhm. Har du nogen? Øh, okay, nu går vi lidt i sladder med mm, mm. Har du nogen sådan backstage historier fra også keltfestivalen for eksempel? Uh altså noget anekdoter. Jamen, altså det. Gud, ja. Det eneste jeg lige kommer til at tænke på. Altså fordi selvfølgelig du ved jeg har også. Nå, altså og du mener når man har spillet ikke også. Ja, ja. Øh, det, egentlig hvad, alt, hvad der falder der ind. Ja. Det har lige tænkt på, men det er fordi, fordi faktisk tit, jeg synes, når man har spillet, så, så, så du ved, sådan, jeg ved ikke, om du kender det, men det der med, så når man har spillet et stort gig, så kan man jo godt være sådan lidt rundt på gulvet, lidt fra den. Det er ikke, mm. fordi man ikke får et par drinks og hygger og sådan noget, men jeg har faktisk nogle gange, du ved, det, man, jeg er altid sådan så høj, at jeg er sådan lidt rundt på gulvet, og derfor mm. så er det ikke altid, der egentlig lige sådan sker sådan det helt store for mig efter sådan en, en stor aften. Så mm -hmm. går jeg bare lidt rundt som en zombie og har det sådan et, oh no, wow, okay, fedt <laughs> Men jeg kan huske, efter jeg havde spillet Arena, der kan jeg huske, øh, fordi min veninde, Josefine Strukman, som jeg havde det her band med, som var sådan, mm -hmm. var sådan en punkband, hun havde, hun havde ikke været med på se, og hun var bare været ind i sidste nummer og havde danset med sammen med en af vores andre veninder, der hedder Fryd. Mm -hmm. øh, men der kan jeg huske, at der, efter Arena showet der bliver vi mega fulde, og så kan jeg huske, at vi står og diskuterer med Kit, og så kan jeg huske lige pludselig at mig, at vi ligger og slås i noget slavsmul foran sådan en bar. Mm -hmm. Det er ligesom det eneste. Ja. Øh, ja. Jeg har en veninde, som... Øh, altså Det er dengang tilbage, da man var rigtig ung, ikke? Ja. på Roskilde festivalen hvor som øh, altså, simpelthen ikke kan huske, hvad der, sådan rigtigt, hvad der sker. Der sker ikke noget dårligt, men Nå, der sker man... det, at hun vågner op. Øh, og er blevet bundet til øh, orange scene i sådan en kædeldrak, som, som er blevet udstoppet med hø. Ej, <laughs> så hun hænger bare sådan, sådan fuld Ej, hvor fedt. Ja, og, men der er så mange historier. Nej, I get, I, okay. Ja, jeg har desværre ikke en, der er en så genial <laughs> som den der. <laughs> øhm, vil du gerne spære spillet på orange scene? Selvfølgelig. Øh, 3-0. Ja, men altså, der er der ikke noget, jeg heller vil simpelthen. Jeg havde, jeg havde, vi havde det selv sådan i Ravennet, at da, da vi blev spurgt om vi ville spille på orange scene, så var mm. vi sådan Nej, seriøst, kan vi, kan vi ikke få lov til at spille arena altså vi <laughs> egner ikke til orange har du også lyst til at spille de andre altså er det ligesom, er det for dig nu er det orange scene nej, altså der, der, altså, der tror jeg det vil selvfølgelig være mega fedt men, men jeg har det, ligesom du også siger at altså, arena har fandme også en vibe, altså mm -hmm. og generelt, altså så er det også bare sådan det der med du ved ens karriere sådan, noget, sådan du ved, man må jo gå ud fra at tænke op og ned altså, det kunne da være mm. fedt, hvis det altid bare gik op men you never know altså. så jeg tror at det sådan, jeg, egentlig, jeg vil bare gerne spille Roskilde. Jeg vil bare mm. gerne være på hvis jeg vil spille yeah. musik altså. yeah. det er det der er min min store drøm yeah. altså don't get me wrong selvfølgelig er det min store drøm at spille øh, orange 500 gange nu men altså mm. du ved <laughs> hvad er der egentlig altså nu er det også et fjollet spørgsmål men øh, hvad er der egentlig på jeres øh, rider, der når I spiller hmm. Jamen, øhm, her sådan, øh, de sidste to år, inden at, øh, jeg ligesom tog en pause, der nåede noget af det, jeg bare tydeligst ligesom husker af. Det er det her med, at vi ligesom fik den her fikse idé, at der altid skulle være Aperol Spritz-drinks. Altså, sådan, at du ved, der skulle være ingredienser, sådan, vi kunne lave Aperol Spritz. Og det lyder jo som en, en god idé på mange måder, men fordi det er min yndlingsdrink, men til sidst der blev man bare sådan, hver eneste gang man kom ind i, sådan, i backstage, og man så alt det der, man så den der Aperol, og sådan åh, nej, nej men vi har faktisk ikke fået det fjernet så vi har stadigvæk ligesom Aperol Spritz på Ryderen, og jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg har det med det nej, oh, nej, no, men, men øhm, ja altså det som, jeg kan, vi, vi begyndte nu på et tidspunkt vi havde, vi havde det som vodka cranberry nej, okay, så I havde også ja. en ja, det, som der cranberry. drink der ligesom var, stod ja, klar til det det var vores drink, okay, så men, det er øh, normalt fedt okay, ja, det er helt det normalt, men så begyndte på det at fordi vi var sådan lidt, ej seriøst, altså, fordi når man er på tur i udlandet, så <laughs> ja. spiller man jo hver aften. Ja, og så står der bare <clears> den <clears> der cranberry der. Så står der bare en Og så vi begyndte at have sådan noget mandag, tirsdag, onsdag, forskellige ej. dags. Altså så er det sådan, at så man kunne variere det lidt. Prøv her, det er genialt. Det er præcis, som man burde gøre det. Jeg kan faktisk huske igen, min trommelslærer Rasmus Litauer. Han, han sagde faktisk det samme. Ja. Okay, altså, altså, vi burde ligesom lave sådan at det er Shake it up. For... Ja, ja, ja. Det skulle vi da have gjort, altså. Men det kan, det kan vi så gøre fremover. Det kan, ja. Der er jo også folk, der har rene strømper og rene underbukser. Det er faktisk ret smart. Øh, det kunne vi øh. sikkert godt have brugt nogle gange. Vi har, sådan, vi har også sådan noget C-vitamin, sådan noget, noget brugstabelletter. Ja. Så man lige kan få lidt. Ja, og <laughs> tandpasta, ja. hvis man nu... Du ved, ja, ja, ja. Så har vi, vi har meget sådan med, at en time, inden vi skal på scenen, så skal vi lige have ryddet rummet, sådan, så, der ikke er, sådan, sådan, så man ikke skal konversere. Ja, ja, præcis. Det gør vi faktisk også. Det er der, ja. hvor vi så spiller kort. Nogle gange bliver det ja. kun en halv time inden, men... Ja. men okay. Har I altid gjort det, eller? Nej, men det var helt klart også noget, vi, vi lærte med, altså, tid. med tiden. Ja. Det med, at man er jo helt, øh, så vi ligesom, man er ligesom et andet sted, når man har stået og snakket med pladselskabsfolk ja, og ja. pressefolk. Branssefolk, ja. Så, det det var, det. så blev det sådan, okay, en time inden, så skal der bare være ro ja. i, uh, i backstage. Det er det ja. helt rigtige move. Mm. Hvad havde I ellers på jeres rider, hvis jeg må spørge? Nu er det, bare, det er det jo vildt spændende. Ja, men, øhm, <laughs> så begyndte vi at være sådan lidt fornuftige, altså sådan noget med at have sådan lidt noget sundt. Ja, ja. Altså nogle, øh, nogle, grøntsager. Øh, nogle grøntsager med noget ja. humus eller ja, sådan noget. Ja, ja, ja. <laughs> det fik vi også øhm, <laughs> med tid. <laughs> ja, men øh, den har udviklet sig hen over årene, vil jeg sige. Mm. <laughs> øh, sådan noget med, for eksempel man kan jeg huske, når vi har spillet klubkoncerter så begyndte vi meget på sådan med at vi skulle have nogle af plakaterne, de er jo så gode i USA ja. til at lave nogle virkelig særlige plakater det er til så vær. rigtigt så, så, så havde vi altså sådan at vi skal have 10 af de koncerter, ja. eller de plakater der er blevet lavet specifikt til koncerten og... ej Jaren, det er nogle virkelig gode tips du giver ja. mig lige nu, det er virkelig rigtigt altså, ja. det har jeg nemlig også tit tænkt på, hvor man har spillet hvor det er sådan, ej, så de lavet alle de her de der flotte print printede Ja og så får man det, det ikke plakate. med ja. og det er, jeg siger, gammel, der er altså i gamle der der var det der punkband der der jeg altid for plakater så hængte det hele op og det var sådan uh, flot flot flot men Æh. jeg har helt, ligesom ikke fået det gjort <laughs> og øhm, hvad så nu så skal du nu skal du snart <laughs> ja ud igen ja ja altså har en Europa-tur til en lille Europa-tur otte mm. shows til til februar sådan mm. lille USA-tur til april hvad med festivaler for dig? Ja, jeg har også nogle festivaler på plakaten til næste år, men men mm. det er sådan det er stadigvæk fed at blive planlagt ligesom. mm. Det er jo også, altså jeg vil sige sådan, du ved, jeg siger alt, det er højt ikke også, men men det er jo sådan kommer det til at ske. Altså festivaler gør, det tror jeg mm. ægte på, men du ved, det, er, det er eller på en måde det føles sådan lidt vildt og sådan, du ved, fordi nu har der været så meget usikkerhed omkring live. Mm. Øh, og for crew har det jo været pisser hårdt. Og, ja. du ved, det, er sådan, altså, og, det er da lidt sådan vild at så skal det til at starte igen. Man, ja. man tør næsten ikke at tro på, at det kan Nej, passe. Det er rigtigt. At man endelig forhåbentlig skal ud og gøre det, man elsker ja. på den der måde, der. Ja. Nå, men øhm, Så har jeg lige lyst til, at øhm, øh, jeg har sådan, jeg fandt sådan et jeg, jeg følger dig, øh, selvfølgelig på Instagram, men jeg følger også Jon Schumann, ja, som. Ja. Øhm, som vi blandt andet har til fælles, Karin ja, en Kæreste lydmand. Ja, mm. vi, har, vi har også til fælles, at vi har prøvet kræfter med et stort udland, og ja. vi har spillet på de der festivaler som Glastonbury og Coachella mm. og på orange scene. Vi har jo da også den samme frisør med Jensen. Ja, ja, ja. <laughs> Nå, men, men, men Jon har, han er sådan ret generøs med ligesom at fortælle om, hvad der, hvad der sker, og mm. hvordan det går. Og ja. så, så, så jeg ser ligesom, jeg er sådan lidt med på jeres rejse der ikke, ja. sammen. Og øhm, jeg, jeg har sådan et uh, quote, som han skrev ind på hans, hans Instagram, som var i slutningen af jeres USA-turné mm. i 2019, i Oakland, mm. tror jeg, det mm. var. Ja. Der er sådan et billede af hele jeres hold, mm. Jeg tror godt, jeg ved ikke hvad det er for et billede, jeg... Ja, og så skriver han sådan her. Han skriver, her er et billede af Møs solsystem. Mm -hmm. En flok smukke, talentfulde og fantastiske planeter, som alle kredser omkring den klare og skinnende stjerne, <laughs> der fanger os ja. alle i hendes tyngdekraft." kraft. Endnu en turné, er nu slut med endnu en chance for at blive blæst som kul af den rene kraft og energi, der skætter ned fra scenen hver aften. Nej, jo, nej. Has, hashtag, nej. hashtag boss lady, som nej. han nu kalder dig. Uh. Men, øh, men jeg synes, det er ret, altså, det er ret smukt, at, øh, at en, en, der står og ser dig hver dag på scenen, <laughs> eller i hvert fald hver gang, du optræder, altså den her ja. kraft du har øh, på scenen, det ser jo oh, meget I fint. Will. Ja, jeg, jeg bliver stum, når jeg hører så søde ting. <laughs> men det er jo også bare, jeg er så heldig, at, at, at det, ja, det kender du sikkert også, det der med netop, at, altså, det er jo ikke kun en selv, der står på scenen, altså, det er jo ens band, og det er ens crew, der, det er mm. alle, der løfter, og hvis man har et godt og sådan, ligesom, sundt bånd til hinanden, også selvom mm. selvfølgelig, ja, man bliver træt af hinanden, selvfølgelig, når man mm. bor sammen i en lille bus i to måneder, men, yeah. men at, altså, at man gør det jo sammen, altså, det gør man, man løfter jo ægte i flok, altså, det, det det er faktum. Så, så på den måde, der har jeg jo også bare været så heldig, at jeg i så mange år har haft en rigtig sund touring-familie. Mm. Øh, det sætter jeg så meget pris på. Ellers så kunne jeg ikke have gjort det, jeg mm. gjorde. Mm. Det er rigtigt. Det er vigtigt at huske alle de gode folk ja. foran scenen og bag ja. scenen. Og, ja. ja. Men øh, Karen, jeg tænker, at jeg vil sige tak for, for den her samtale. Det var virkelig dejligt at snakke med dig. Jamen selv tak. Og øh, Ja, men jeg håber, at vi kan fortsætte samtalen ja. uden for det her rum. Det håber jeg også. Mm -hmm. <laughs> og mødes på festivaler rundt omkring i verden. Ja, det vil være dejligt. Ja. <laughs> tak fordi du kom. Jamen, selv tak. tak fordi jeg måtte være ha. mm -hmm. Du har lyttet til Orange Scene på 24 /7. Serien er tilrettelagt af Mikkel Falk Møller og Mikkel Bøgeskov. Mit navn er Sjajn Fo. But I'm not just